בעזרת השם מטבח ספר ליקוטי תפילות חלק שני, תפילה כ' מיוסד על תורה כ"ב בליקוטי מרונטיניאנה. רם בניסא שוכן עד וקדוש שמו. מרום וקדוש תשכון ואת דקה ושפל רוח. להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדקעים. זקני ברחמך רבים להפיג דרכי הענווה האמיתית באמת לאמיתו כרצונך הטוב. כי בר אנוכי מאיש ולא בינת אדם לי, ואין איתי יודע אדמה שום דרך מדרכי הענווה האמיתית. כי כבר גילדית לנו רצונך הקדוש שאין רצונך שיהיה אדם במוחין דקטנות, וצריכין להכריח את עצמו בכל הכוחות, בכל העבודות, בפרט בשעת התפילה, לצאת ממוחין דקטנות למוחין דגדלות. וגם כבר גילית לנו גודל ביזוי הגדלות, שהוא שנוא בעיניך מאוד. כי הגדלות והגבהות הוא תועבת ה', אשר שנא, כמו שכתוב תועבת ה' כל גבל לב. ונחשב כעובד עבודה זרה וכאשרה. ועתה למדני והורני איך יזכה בר ונער וחסר דעה כמוני לידעת דרך האמת בזה, איך להתנהג בזה. באופן שאזכה להתפלל בכוונת הלב, בשמחה, במוחין, בגדלות, שיגבה ליבי בדרכי ה', ואף על פי כן לא יהיה בליבי שום צד גאות וגדלות ופניות. רק אזכה לענווה אמיתית כרצונך הטוב, לענווה של משה רבנו עליו השלום, שהיה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. ריבונו של עולם, אתה יודע כמה בלבולים בלי שיעור יש לי בעניין זה, ובפרט בשעת התפילה. כי אין יודע שום דרך בעניין זה של הכנעה וענווה. איך להינצל מענווה פסולה הנקראת חנופה, ובלי ליפול בדעתי כלל לעולם, ולהתחזק בכל עוד, בעזות דקטושה בכל מה שאני צריך להתחזק. אין ביני לבין עצמי לבליפול בדעתי כלל, רק להתחזק בשמחה, בעוז, בחדווה תמיד, וחדוות אדוני יהיה מעוזי, ואין בעניין הנהגה עם בני העולם. שצריכים להיות עז וחזק כנמר נגד כל המונעים והמבלבלים והמחלישים דעת הרוצים לכנוס בדרכי הצדיקים האמיתיים. בפרט בעיתים הללו בדורות אלו בעוקבד דמשיחא, אשר נתרבה המחלוקת והקטגוריה והסכסוכים בין התלמידי החכמים והנלווים עליהם ובין כל העולם, עד אשר נמצאים אפילו צדיקים מוכשרים שיכולים להחליש דעת המתחיל לכנוס בעבודת אדוני. מכל שכן ההתגרות והמניות של שאר בני העולם. אשר בעניין זה אסור לאדם להיות עניו ונכנע ושפל כנגדם. אדרבה, צריך להיות עז כנמר כנגדם לבל ימנעו שום מונע. ואל יוכל להחליש דעתו שום אדם שבעולם. ואף על פי שהוא יודע בעצמו שפלותו ופחיתותו שהוא גרוע הרבה מהקמים כנגדו וחולקים עליו ומתלוצצים ממנו ומחלישים דעתו, אף על פי כן אסור לו להתבטל כנגדם. אדרבה, צריך להתחזק כנגדם בכל עוז. ויאמר, אף על פי כן גם אני רוצה להתקרב להשם ידבך. כי הצדיקים הענבים באמת, בבחינת ענבה של משה רבנו עליו השלום, הגדולים במעלה מכל גדולי לעולם הם אוחזים ביד כל השפלים והרחוקים ומחזקים גם אותי להתקרב להשם ידבך. ועתה אבי שבשמיים למדני ואורני וחזקני ואמצני איך לזכות לזה. שידע תמיד פחיתותי ושפלותי באמת, ואף על פי כן אזכה להתחזק נגד כל המונעים והמחלישים את הדעת, יהיה מי שיהיה. ולא אתבטל נגדם כלל. ואזכה להחיות את עצמי תמיד בכל הנקודות טובות הנמצאים בי ובכוח הצדיקים הגדולים האמיתיים האוחזים בידינו תמיד, ומזועזים ומחזקים אותנו להתקרב ולהשתוקק אליך תמיד בכל עת יהיה איך שיהיה. ולבלי להסתכל על שום מונע ומעכב ומבלבל. ותעזרנו, תחזקנו ותאמצני תמיד עד שאזכה לקרב לאשי המטבח גם אנשים אחרים ולחזקם בעבודתך ובתורתך באמת, כאשר עזרתנו על זה על ידי צדיקיך האמיתיים שכל אדם מחויב לעסוק בזה. אבי שבשמיים יודע המחשבות, יודע כל התעלומות, אתה לבד יודע כמה ישועה ורחמים אני צריך לזכות לכל זה. כי אני רחוק מענווה אמיתית בתכלית הריחוק. כי הענווה הגדולה מכולם. ובעוצר מחוקי ממך, גם לפרש שיחתי לפניך היטב בעניין זה, נמנע ממני מאוד. אך אף על פי ממך לא יפלא כל דבר, כמו שכתוב, ויפלא מה' דבר, אין כל תוכל ולא יבצר ממך מזימה, ואתה יכול לזכות גם אותי לענווה אמיתית. ותורני ותדריכני בעמיתיך ותלמדני איך להתנהג עם כל באי באופן שאזכה להיות קטן בעיני מכולם ולידה שפרותי באמת ואף על פי כן אהיה עז וחזק לבלי להתבטל נגד שום מונע ומבלבל ומחליש דעת. זכני להמשיך עלי קדושת הענווה האמיתית של משה רבנו עליו השלום שהיה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה ושומרני והצילני מענווה והכנעה שאינה כרצונך רונני מאתך דעה בינה והשכל, לבל אטעה את עצמי כלל בעניין ההכנעה שטועים בזה העולם הרבה. למדני דרך האמת לאמיתו שאזכה לכוון בזה ובכל דבר רצונך טוב באמת. זקני להתפלל ולעבוד אותך תמיד באמת במוחין דגדלות בכל עת, במוחין גדולים אמיתיים דקדושה שהם עיקר תכלית הענווה האמיתית, כי במקום גדולתו שם אתה מוצאן ותנותו. עוזרני עוזרני, אושיאני אושיאני, אתה אדוני אוזנך ענני, כי עני ואביון אני. כי אתה עם עני תושיע ועיניים רמות תשפיל. כי אציל אביון משווע ועני ואין עוזר לו. יחוס על דל ואביון ונפשות אביונים יושיע. עוזרני כי עליך נשענתי, ענני אבי שבשמיים כי לך לבד אוכלתי. לך לבד אני קורא, לך לבד אני מצפה, לשעתך לבד אני מחכה. להחמך הגדולים וחסדיך הגנוזים לבד תלויות עיניי וכלות עליהם כל היום. אולי אחוס, אולי רחם, אולי אחוס עם עני ואביון, אולי ארחם. כי לא בזה ולא שיקע צענות עני ולא הסתיר פניו ממנו, ובשבועו אליו שמע. כל עצמותי תאמרנה, אדוני מחמוך המציל עני מחזק ממנו ועני ואביון מגוזלו. שבעת עניים אתה תשמע צעקת הדל תקשיב ותושיע. תן לי מגן נשאך ואם אינך תסעדני וענוותך תרבני. רחמנא דאנא לעני העננה, רחמנא דאנא לטבירי ליבה עננה, רחמנא דאנא למקי חירוך עננה. ואני עני ואביון, אלוהים חושה לי, עזרי ופלתי אתה, אדוני, אל תאחר, אמן ואמן.